Слово про похід Ігорів. Хіба ж не годиться нам, браття, старинною мовою повісти радних? «Пісню почати про Ігорів похід, про похід Ігоря сміливого Святославича. А слід би почати з тій пісні за билицями нашого часу, а не за бояновим замислом. Співець, бо той віщий боян, як хотів кому пісню творити, то розтікався по дереві мислю, по землі уганяв сірим вовком, а сизим орлом він літав ген під хмарами». Тож почнімо повість оцю від старого князя Володимира до нинішнього Ігоря що, нагостривши своє серце мужністю, сповнився ратного духу та й повів свої хоробрі полки на землю половецьку за землю руську. Якби славний боян оспівав той похід, так годилося б йому розпочати слово про Ігоря Святославича, онука Олега. «Ржуть коні за сулою, в Києві лунає слава, в Новгороді трублять труби і стоять в пути в листяги. Ігор чекає на милого брата Всеволода, і каже до нього Буйтур Всеволод, «Ми обидва святославичі із роду, брати, сідлай свої борзі коні, бо мої тобі напоготові, наперед вже усідлені у курську. Військо з найкращих воїнів готове вирушати, щоб добути славу князям руським. Глянув Ігор на світле сонце І побачив, що тьмою покриті всі його воїни І лихе то було знамення Але князь сказав до дружини «Брати, моя вірна дружино Краще, щоб половці нас порубали Аніж нам полоненими бути Ну, мусі, даймо, брати, на свої бистрі коні Щоб побачити синього дону Хочу бо, мовив довоїв Списа зламати кінець половецького поля русичі з вами я голову хочу покласти свою аби з дону напитись шоломом тоді Ігор поїхав по чистім полі, сонце йому тьмою шлях заступало. Поблизу дикий свист було чути, вовки по яругах страхіття наводили, і лисиці брехали на щити черлені, а половці кляті поспішали неходженими дорогами до дону. На світанку русичі вже загородили черленими щитами великі поля, собі честі шукаючи, а князю – слави. У п'ятницю зранку русичі розбили погані полки половецькі і помчали вродливих дівчат-половчанок і золото, і дорогі оксамити, і хутро. Дрімають хоробрі воїни після перемоги, а не знають, що вже до них гзак сірим вовком біжить, а за ним услід слід і кончак до великого дону». Другого дня, вельми рано, на річці Каялі половці з усіх сторін руські полки оточили, і мужньо бились руські воїни. Куди б не поскочив Яртур Всеволод, всюди погані половецькі голови лежать. І був бій великий, про який не чула ще земля руська, ні за Ярослава, ні за Олега Святославича. Зранку до вечора, і з вечора до світання, гартовані стріли летіли, шаблі, крицеві схрещувалися, списи тріщали. Чорна земля була кістьми засіяна, а кров'ю политая. Билися день, билися другий, а на третій день впали Ігореві полки, полягли хоробрі воїни за Руську землю. І поскакали по Русі половецькі війська, вогонь мечучи та людей вбиваючи, данину велику збираючи. Застогнали стуги Київ і Чернігів, розлилося гори тяжке по землях руських. Розворушили ж бо Ігор та Всеволод страшну силу, яку приборкав колись їхній батько Святослав, своєю міцною рукою вигнавши Коб'яка препоганого. Тож славлять тепер Святослава в усіх містах, а Ігоря засуджують. Святослав же Київський сон бачив тривожний. З вечора одягали його в чорний покров на тисовому ложі, черпали йому синє вино із гіркою отрутою змішане, сипали з порожніх половецьких сагайдаків перли великі на груди, і цілу ніч. Ворони сірі віщували недобре. А бояри так той сон князю пояснили. На річці Каялі тьма світло покрила, По руській землі розпросторились половці, Як кублиці зрушені рисі. Тоді Святослав зронив у скорботі своє золотеє слово. «О, мої небожі, Ігоре і все володе!» Порано, бо половецькою землю, розпочали ви мечами цвілити і слави для себе шукати. Ви бо казали собі, покажімо самі, що ми мужні, самі славу прийдешню здобудем, а минулу самі межі себе поділим. Князі мені не пособляють». Унівець часи обернулись, і закликав Святослав князів Рюрика і Давида, Романа Тамстислава, Ігоря Та Всеволода, Ізяслава Полуцького та Ярослава Осмомисла об'єднатися і хоробро стати разом на оборону руської землі, помститися за Ігоря та його хоробре військом. На Дунаї чути голос Ярославни, що самотньо оплакує в путивлі розлуку з Ігорем. «Полечу я, — рече вона, — чайкою понад Дунаєм, бобровий рукав замачаю у рідці Каялі й моєму коханому князеві рани криваві на струдженім тілі його обітруя». О півночі смерчі вирують, б'ється море, а Бог указує князю Ігорю путь із землі Половецької в землю Руську, до батьківського золотого престола. Погасли в очірній зорі, кінь о півночі на поготові, свиснув овлур за рікою, дав князеві знак до втечі». Князь же Ігор горностаєм в очерет поскочив, а гоголем білим на воду, на коня прудкого кинувсь, та із нього босим вовком скочив і погнавсь на Луг Донецький, під туманами соколом линув, лебедів і збиваючи гуси, на сніданок, обід і вечерю. За Ігоревим слідом Гзак із Кончаком верхи їдуть, але не наздогнати їм князя Тоді втішає Гзак Кончака тим, що в полоні лишився син Ігоря На небі сонце грає, князь Ігор у руську землю повертається Радіють країни, міста веселяться. Хай будуть здорові князі та дружина, що за християн із полками поган повсякчас воювати готові. Слава хай буде князям і дружині!